בראשית, פרק ל"ו ואלה תולדות עשו, הוא אדום. עשו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אילון החיטי, ואת אוהליבמה בת ענה, בת צבעון החיבי, ואת בוסמת בת ישמעאל, אחות נוויות. ותלד עדה לעשו את אליפז, ובוסמת ילדה את ראואל, ואוהליבמה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 וקנז. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשו, ותלת לאליפז את עמלק. אלה בני עדה אשת עשו. ואלה בני רעואל. נחת וזרח שמע ומיזה. אלה היו בני ווסמת אשת עשו. ואלה היו בני הוליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו. ותלד לעשו את יאוש ואת יעלם ואת קורח. אלה אלופי בני עשו, בני אליפז בכור עשו. אלוף תימן, אלוף אומר, אלוף צפו, אלוף כנז. אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק. אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה. ואלה? בני רעואל בן עשו. אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, אלוף מיזה. אלה אלופי רעואל בארץ אדום. אלה בני בוסמת אשת עשו. ואלה בני הוליבמה אשת עשו. אלוף יאוש, אלוף יעלם, אלוף קורח. אלה אלופי הוליבמה, בת ענה אשת עשו. אלה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 חמדן ואשבן, ויתרן וחרן. אלה בני עצר, בלהן וזעבן ועקן. אלה בני דישן, עוץ וערן. אלה אלופי החורי. אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה. אלוף דישון, אלוף עצר, אלוף דישן. אלה אלופי החורי לאלופיהם. בארץ שעיר. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל. וימלך באדום בלה בן בעור, ושם עירו דין הוה. וימות בלה, וימלך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה. וימות יאב, וימלך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם, וימלך תחתיו הדד בן בדד. המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו אבית. וימות הדד, וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו.